Szerusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetagor Podcast 375-dik a bab adását. Halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Elnézést a múlt heti kihagyásért. Mi is történt? Aztán általudtuk. Covid-dal fenyegetés plusz átalvás, igen, ezek. De már megint itt vagyunk. Akartam valami olyasmit mondani egyébként, hogy a, hogy a Patreonon, akik akik most úgy érezték, hogy, hogy itt az új gazdasági helyzetben már nem, nem, nem engedik meg maguknak ezt a luxust, hogy itt minket bátorítsanak, némi kis pénzadományal, azokat én teljesen megértem. Tehát semmiképpen ne fordulja őket a lelkiismeret. Nem mondom, hogy örülök, örülünk, biztos, ugye teljesen se nem, bár nem néztem, hogy, hogy hányan szöktek el tőlünk, de nyilván, hogyha köztünk kell választani és a parizer között, akkor a parizer azért lényegesen fontos. Hát mindenképpen, igen. Gyermeketek boldogsága, plusz egy fok a lakásban, a 15 felett. Hát mondjuk az azért a... hobbi vagyunk ezt? Azért az, az, az a plusz egy fok, az nem jön ki ennyiből. <gül> attól féle. tudom. De, na, mintha. Szóval, hogy azért... Hát bár attól függ, tehát így azért... Nem tudom, 1500 forintból már adnak egy jó adat havonta. Viszont mások azok. Aki az ember jó érzésén. Jó, az igaz. De ha meg vannak olyan hallgatóink, akik mostanában tudom is én gázzal kereskednek, vagy áramot gyártanak a napelempaneljükön, és ezért aztán csak nevetnek az egész rezsi problémán, és a katát is csak hírből ismerik, azok nyugodtan gondolhatják úgy, hogy na most jött el az ő idejük. Nem? Hát a siker mellény a Kötsei piknik, piknik előtt. hogy oh, oh. mi demizsont. Arra azért kíváncsi lennék, hogy aki... Tehát ha, ha van esetleg olyan hallgatónk, aki ott volt a Kötsei Pikniken, és minket is nem kell, hogy támogasson, csak hogy hallgat, az jelentkezzen legyen szíves nagyon. Egyrészt erre egyszerűen csak kíváncsiak lennénk, másrészt szerintem mindenképpen csinálnánk vele interjút. Hát már hogyha hajlandó lenne megszólalni, bár mondjuk szerintem a sikermellényárós az például pont ott van rögtön a gumicukoros mellett. A... Na majd Én erről még fogok interpel. beszélni. Én ma a délelőttömet egy, egy zsűrinek a tagjaként podcastok és online videóknak a megbírálásával, egy töltöttem, és gondoltam majd, mesélek róla természetesen spoilerek nélkül, meg hát nem, biztos, de nem mondhatok el mindent, vagy sok mindent nem mondhatok el, de hogy a, de hogy a tapasztalataim azok, azok voltak, hogy rendszeresen panaszkodtunk arra, hogy nincsenek közéleti tárgyú podcastok. És ez mondjuk az elmúlt egy, kettő, három évben, inkább szerintem kettő, de még inkább egy évben ez, a, ez, a, ez az állítás ez nem, nem igaz már, vagy szóval ez egy meghaladott állítássá tele vagyunk közéleti podcastokkal. Lényegében minden független szerkesztőségnek van, és néhány kevésbé függetlennek is. Ö, na, erre majd kíváncsiak, mert én még jót nem tudok speciál. És valahogy... És például a nek az induló, de volt az országház, országzászló, országvalami izőjét, és ez a két férfi reggel nyolckora tévében beszélget a napkelte egykori díszletében ízű műsor volt, minden bizonyjal majd tíz adásra később más fog, máshogy fog szólni, akkor lehet, hogy már nem a, nem a napfel, napkeltének a díszletében ülnek, hanem valami egy kicsit vonalasabban, de hogy nem volt, nagyon nem volt jó. Vannak olyanok, amik már régóta mennek, és de csak azt akartam elmondani reagálva arra, amit az előbb mondtál, hogy, a, hogy ilyen szakmai ellenérvként hangzott el ezekkel kapcsolatban, mert többet is neveztek a, erre a nevezős podcast versenyre ami egyébként a kreatív című reklámszakmai havilapnak a online video and audio award, azt ez a verseny nevű versenye. És hogy, hogy az, az, az hangzott el ellenérvként, hogy az Újságírók Beszélgetnek Újságíróval című podcast műfaj közéleti témában az egy nagyon nem jó irány. Az ugyanis azt hozza fel, hogy belekényszeríti az újságírókat egy olyan szerepbe, amik nem feltétlenül kellene, hogy az övék legyen, mi szerint is, hogy ők a véleményüket meg a meggyőződésüket ismertessék a hallgatókkal. Nyilván azért alakult ki ez a műfaj, mert hogy a politikusok nem jönnek el ezekből a, a műsorokba beszélgetni, de így aztán a jobb hiána az újságírók próbálnak részben véleményt alkotni, részben mögé látni olyan dolgoknak, amiknek nem látnak mögé. Aztán ezen vita is alakult ki, és azt mondtuk, hogy van olyan, amelyik, amelyiknek van létjogosultsága, jogosultsága, míg másoknak meg talán kevesebb. De ez mindenképpen egy érdekes szempont, igen, hogy az hogy a egymással beszélgető újságírók, akik megmondják a tutit, az, egy, az bizonyos értelemben olyan fajta szereptévesztés, amit kikényszerít az a fura magyarországi helyzet, hogy politikusok nem járnak újságírókkal beszélgetni. Ezért helyezünk el két lábbizat. Én a szereptévesztés szóval nem feltétlenül értek egyet, mert hogy újságíróknak lehet véleményes, sőt, könyörgöm, mert Ervan Szarkin a legnagyobb élő fentezi író csinált is egy sorozatot, amelynek híradósok volt a címe. Tagadhatatlan. Volt ilyen? Uh, igen. A másik pedig, hogy... és volt a másik? Hát az újságírók egymással beszélgetése, hogy ez nem szereptévesztés. És a másik, is nem feltétlenül rossz, már csak azért sem, mert hogyha tele teljes vászélességgel beállnék, akkor kénytelen lennék azt nem észrevenni, hogy mi is pont ugyanebben a műfajban vagyunk egyébként. Szerintem... Hát, de mi nem vagyunk újságírók egyrészt, mármint itt, hát, itt ö, most. Mármint én, én, én egészen biztosan. Ja nem, én is egyébként bizonyos értelemben újságírónak vallom magam a mai napig, de, nem, de most itt ebben a székben, amikor veled beszélgetek, akkor nem pont azt gondolom, hogy abban a sapkámban ülök itt, ez az egyik. A másik, hogy erről egyébként szintén itt nálunk a, a média külön kiadásban, amikor nálunk még nálunk is okosabb emberek beszéltek a média dolgairól, akkor mondta Kerén Gyuri, a Szabad Európa mostani egyik szerkesztője, hogy, hogy arról beszélgettünk, hogy, hogy, hogy miért is olyan fura, hogy, hogy publicisztikákat írnak újságírók, és hogy régen ugye az volt, hogy a publicisztikákat a legöregebb, legtapasztaltabb, legtöbbet látott bölcsek írták, akiknek valóban számította vélem, hogy legalábbis mondhattuk azt, hogy eleget tapasztaltak és láttak már az életből, hogy egy, hogy egy kiérlelt, megfontolt véleményük lehessen, ami ezért mások figyelmére is érdekes, érdemes lehet. De az ilyen emberek nagyon drágák, és a mai szűkös médiahelyzet nem teszi igazán lehetővé, hogy, hogy ilyen újságírók írják a publicisztikákat, tehát a véleménycikkeket, és ezért olykor olyan fiatal emberek írnak véleménycikkeket, akiknek nem feltétlenül releváns még a tudása dolgokról, amiről véleményt alkotnak. Ezt ennél egy kicsit sarkosabban fogalmaztuk meg annak idején, de ez tényleg egy ilyen, hogy mondjam, ez egy rendszer szintű probléma. Tehát 20 éves emberek véleménycikkei azok lehetnek nagyon harcosak, meg karcosak, meg, meg indulatosak akár, vagy lelkesek, de. Elképzelhető, hogy nem azok a leg megfontolásra érdemesebb vélemények. A meggondolodnak van egy fonák oldala is, hogy a már lassan kizárólag temetői helyeket nézegető boomer kollégáknak a véleménye sem biztos hogy releváns, mert hát hiszen ő már tét nélkül mond bármit, és úgy tét nélkül, hogy Tulajdonképpen mindegy arra, két-három évre már, minek. Nem, szerintem egy jó újságíró az soha nem mond semmit tét nélkül. És az akkor is igaz, hogyha öreg. Szerintem nem, szerintem aki elkötelezett, aki egy valódi újságíró, az, az, az nem csinál ilyet, hogy már egy legyint csak, az nem igazi újságíró. És így ilyen értelemben szerintem igazi újságírók azok a 20 évesek is, akik véleménycikkeket írnak, csak azt gondolom, hogy még egy 20 éves oknyomozó újságíró fantasztikus összefüggéseket tárhat fel, meg göngyölíthet fel ügyeket, meg nagyon alaposan és a szakmaszabályait követve tud megírni mondjuk egy riportot, vagy akár egy, nem tudom, egy nyomozást. Addig, amikor amíg véleményt kell nyilvánítani valamiről, akkor tényleg egész egyszerűen még nem, tehát sok olyan téma tud lenni, amiben nincs élettapasztalata. Ez nem csak ebben a, a agista megközelítésben igaz. Tehát amikor, tudom is én, pasasok írnak arról publicisztikát, hogy milyen nehéz a nőknek az üvegplafon alatt élni, akkor hogy ott, ott ugye van egy alapvető probléma, hogy az nem saját tapasztalásból, vagy nem direkt saját tapasztalásból származik, azt sem szívesen fogadjuk el hiteles véleményként. Mint ahogy. Igen, egyébként pont a héten olvastam egy cikket az egyik ö, független újságban amiben egy 40 pluszos emberrel interjúztak, aki korunk egyik vitatott témájában nyilvánított véleményt, azt kutatja, abban jelent meg egy könyve is. És azért volt érdekes az interjú, mert nagyjából minden második kérdés adott válasza az volt, hogy, hogy hát igen, igen, igen, de én nem rendelkezem önreflexióval. És ezt én nem mondta ki, csak, csak hogyha összeraktad az, hogy hogy milyen érvek mentén hová jut el, akkor az volt az, hogy igen, én is látom, hogy ezeknek az embereknek kiről beszélek egyre szarabb, de hát még én fontos vagyok. Uh -huh. És a véleményem, amelyet egyébként ellenük használnak fel. Uh -huh. Majd átküldöm a linket, nem akartam belemenni a témába, ezért jártam ennyire nagy hívben körbe az egészet. Igen, de, szóval hogy... most azért nehéz eldönteni, hogy valójában mi is volt ebben a cikkben, és mi volt vele a baj. Valahogy értem, hogy egy... <síthat> de Mindenesetre azt várom egy 40 pluszos akadémikustól, hogy, hogy lássa azt, hogy milyen hatása van a világra, és hogyha esetleg az nem pozitív, akkor, akkor igazítson utána. Na de ha már ebbe a öndleleplezésbe belekeveredtem a zsűrizéssel kapcsolatban, akkor azt el akarom mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy sok podcastot hallgattam meg ennek a feladatnak a kapcsán, és arra jutottam, hogy Hát ugye természetesen ez nem egy, egy ilyen keresztmetszete volt a mai Magyar Podcast szintérnek, mert hogy csak a, ide a versenyre pénzért benevezett vagy nevezési díjért benevezett podcastok közül lehetett válogatni, tehát többnyire szerkesztőségek vagy ilyen műhelyeknek a podcastjai kerültek elénk. De még így is azt kellett érzékelnem, hogy így technikailag már szinte mindegyik tök jó. Voltak meglepő kivételek, amikor komoly műhelyekből kikerülő jelentős személyiségek által vezetett podcastok technikailag úgy szólnak, hogy Jézus Úristen a világ, mármint, hogy olyan rosszul és olyan elcseszettül bénán. Szóval, hogy így a technikával már nincs baj, de valahogy ezzel párhuzamosan, tehát ahogy megjelent a podcast mögött a a, a, a, az anyagi vagy az erőforrásbéli háttér, az, hogy produszerek vannak, meg vágók, meg nem tudom, meg, meg műsorvezetők, meg ilyesmi, azzal valahogy mindegyik, vagy a legtöbb, vagy nagyon sok podcast született, ami egy ilyen rádióműsornak hangzik, olyan, mintha egy kereskedelmi vagy egy közéleti rádióban me menne egy ilyen félórás magazinműsor, sinzertekkel, meg ilyen nagyon jól fésült, középre lőtt, szöveggel, meg, meg nem, tehát konfliktus kerüléssel és, és bele nem van teli. És egyébként egy adott ponton ez talán az egyik legérdekesebb pillanata volt a, az, a zsűrizésnek, amikor a zsűri elnöke, akit elmondhatok, hogy kicsoda, hiszen fönt van a versenynek a onlapján, és Vejszer Alinda volt, hogy nagyon határozottan érvelt amellett, hogy, hogy igen, és kell a konfliktus ezekbe a műsorokban, hogy legalábbis az, hogy hogy, hogy az interjúer az, az, ne értsen feltétlenül egyet mindenben az ő interjú alanyával. Ugye ő neki ez egy gyakorló újságírói eszköze, vagy az, az, az újságírói a egy nagyon fontos uh, eleme az, hogy, hogy, hogy, hogy ő belekérdez, vagy ő uh, Szembe kérdez meg szembesít, meg szóval, hogy, hogy kiélezi a beszélgetéseit. És hogy, de hogy, hogy, hogy ez mennyire, nagyon egyetértettem egyébként ezzel, hogy, hogy igenis, mindig kell a kritikai szemlélet, meg ez, ez a bajom hiszem, az, az ilyen kereskedelmi podcastokkal, hogy próbálnak olyan, úgy senkit nem bántani nagyon, és inkább úgy belesimulni a világba. Ez nagyon mókás, ezt mondom, mert én benne vagyok egy magyar független újságírói csoportban a Facebookon, ahová hát most már lényegében röhögni se járok fel, amit pont ö, Alinda moderál, és ahol a csoportnormák úgy alakultak ki, hogy az a. Hát a nem vitatkozás Dizli lengye. Hm. Időnként valaki beírja azt, hogy milyen szomorú, hogy nem kérdeztetett a kormányinfóni, és egyébként hullaszag és mély a csend. Tehát valahogy nem minden közegben sikerül ezt megvalósítani, nekem nagyon hiányoznak onnan dolgok de tekintén egyszer-kétszer bekérdeztem, és mindig olyan kínos csend követte, ezért úgy döntöttem, hogy akkor elképzelhető, hogy nem, nem itt kell megváltani a szakmát, hiszen jobb sörözni, mint vitatkozni másokkal, akik nem akarnak. Igen. A, a másik meg, hogy én látok egy olyat, hogy, hogy a, a podcastokat most nem csak a szerkesztőség fedezték fel maguknak, hanem a kommunikációs ügynökségek is. Úgy bizony. És... Mi ebben káromkodunk ebben az adásban, úgy érzem. Tehát hogy mindenki, és a kurva anyja is megvette már a podcastot termékként, és csinálnak ilyen 18 hallgatós vackokat, ahol egy vagy kommunikációs munkatárs, vagy egy host kérdezi a vezérigazgató urat, vagy a marketingazgató urat, ö, kemény, belemenős kérdésekkel és mondja meg, mi a sikerének a titka. <gül> hát igen. Ma kaptam konkrétan egy sajtóközleményt arról, hogy a MediaMart podcast sorozatot indít. Ő továbbá fokozza az aktivitását a Linkedin-en. Oh, wow. hát en, en, en, ennél szomorúbb dolog, nagyon sokáig azt hittem, hogy nincsen, aztán megint csipogott a levelező vizékliensem, és, és rájöttem, hogy nem, a, a, a, a gödör az feneketlen, illetve az emberi optimizmus az pedig végtelen, mert valahol egy kommunikációs munkatárs rászánta magát még délelőtt. Tehát, hogy még valószínűleg nem is ivott, lehet, hogy csak egy kávé volt benne, meg valami drága krótsan egy olyan bolt, valami 30%-ot fog emelni az árai holnap után, és kiküldte azt a sajtóközleményt, hogy a random, nem tudom, hogy milyen gyártó az Dániában megkapta az Ernst Young fenntartósági díjat. És ha láttál olyan sajtóközleményt, ami holtan született, amiről a kutya nem fog írni, amit mókusok fognak szétrágni az erdőben, akkor ez az. Hát igen, csak tudod, ezt, ezt azért én közelről láttam sokáig, és ezt tudom, hogy úgy van, hogy, hogy a, a, a, a gyártó megkapja ezt a díjat, vagy adott esetben hozzájut, mondjuk így, meg, megszerzi valahogy, és akkor szól a PR üdnökségének, hogy hát akkor ezzel kezdjünk ezzel a hírrel valamit hú, vakarja a fejét a PR hogy mit kezdjünk ezzel, hát az ügyfél azt mondta, hogy ezzel kezdeni kell valamit. Hát nem tudom, mit kezdjünk vele, mondja az egyik account a másiknak, de hogy, hát az egy, mondjuk egy-egy, adjunk ki egy sajtóközleményt. Aztán próbáljuk elnyomni itt-ott a haveroknál, most az egyszer léci-léci alapon, és nem megy, akkor küldjük el a HVG-nek, bocs, HVG-nek arra gudjatok, Hú, nem hívtam vissza valakit ma, ez most nagyon kellemetlen jutott eszembe. Ez tehát ez a lábjegyzet, ez egy valós felkiáltás volt. Hm, a fene vigye. Szóval, hogy igen, és, és, és aztán majd így, még igen, valamit csináljunk ezzel, és akkor jó, de mit? Hát most már az ügyfél elégedett, a komás már nem kell csinálni. Ö, nem egyébként ilyenkor még végtelefonáltatják azokat, akik Jajá. nem fogják káromkodva rájuk baszni a telefonot. Az még mindig van? Bocseből lesz megjelenés? Van. Ez még létezik? Ez a bocsebből lesz megjelenés? Hú-hú. Értem, na, jó, hát ö, akkor ennyit a szakmánkról, bár pö, még én tudnék mesélni hosszan, de, de végül is majd mindjárt olvashattok erről cikket, meg lesz a kreatív mindenféle, tudom, A jövő szerdán lesz diátadó. és a többi, és a többi. én már tudom a győzteseket, de nem árlom el. Majd mindenképpen sok megadáson kívül. Na, Illetve kérek az adásnapróbai listát a hallgatható közéleti podcastokról. Azt mindenképpen Tehát, fogok küldeni. Amitől nem rágom le a lábamról a körmeimet, és nem is olyan, amivel forgalomba belealszom a autóba, és neki csapódok egy tejszállítói ifának. Jó, ezekről fogok egy listát küldni, Nem lesz egy nagyon hosszú lista azért. Meg hát, de igen, mindegy, nem lesz egy nagyon hosszú lista, de egyébként igazándiból. Nagyon szívesen beszélnék is róla a következő oldásban, amikor már nyilvános lesznek a, a, a, hogy mondjam, a verseny végeredménye. Egyszerűen csak azért, mert azt gondolom, hogy biztos sok olyan hallgatónk is, annak, aki szívesen hallgatna podcastokat, és mivel most nekem meg kell, hallgatni 34-et minimum, ezért lett némi, vagy hát az eddiginél kerekebb rálátásom a, a kínálatra, vagy hát annak arra részére, amit egyes műhelyekbe akartak nevezni egy ilyen versenyre. Úgyhogy majd elmondom, de neked elmondom már most adás után is. Bocs, kedves hallgatók, nem azért nem mondjuk el nektek, hanem csak hát értitek, nem lehet spoilerezni. Na látjátok, ilyen az, amikor valaki visszaél a különböző kapcsolataival. Bár Magyarországon mondjuk, ezt mindenki úgy is ismeri. Random privilégiumok felismerése és jó célra használása című inkluzivitási training magunk mögött beriglizése. Igen. Illetve ezért, oltás felvétel a rendelő mögötti egy szalító autó hátuljában című rovat volt ez. Viccen kívül egyik haveromat megkeresték ki, és, és a kapcsolata csodálkozott, amikor elküldte a picsába, hogy nem ő kiállja a sort. Aha, szép. Egy héttel későbben volt ott, mert annyi volt hátra a sorból. Értem. Na, és mi Viszont egyéb van? dolgok történtek a világban? Van úgynevezett LinkedIn élményem, képzeld el. Az nálad különösen szokatlan. Igen, igen, igen, hiszen erre szoktam azt mondani, hogy az álláskeresők Facebookja, ami nem az teljesen, mert az álláskeresők Facebookja plusz azok, akik. Embert keresnek. Az állás és az emberkeresők Facebookja. Nem, ez ami még mindig nem annyira szomorú. Tudod, vannak azok, amikor a vezérigazgató úr egy kicsit véleményi vezérkedni szeretne, keresünk már egy külsős, aki ír neki oda a heti 1800 leütés bölcsességet. Van ilyen? Magam utasítottam már vissza ilyen munkát, tehát nyugodt szívvel tudom mondani, hogy ilyen van. Értem. Uh, de, szép. De szerencsére tudtam azzal érvelni, hogy a vezérigazgató úrom valószínűleg átszivárogna a stílusom, tehát mi lenne, ha egyikünk sem próbálkozna azzal, hogy ezt, ezt akár csak egy tesztkedvéért is megpróbáljuk? Nem, ez nem az a. Értelek. Nem az a játék, amit az ember játszik? Ám ehhez Viszont... két képest... Ehhez képest van, van LinkedIn-em, de mondjuk a fotóm sincsen fent, meg a cv em meg semmi, de kellett valami jegyzetnek a megnézéséhez, tehát regisztráltam minden jobb meggyőzésem ellenére egy újat, egy harmadikat, az első kettőt töröltem. Pont azért, mert spammeltek mindenféle s egy idő után be voltam, hogy hívják azt, amikor be voltam, vagy PHP-kódinkhoz értek meg ilyenekhez, amikhez hát nem, hát ezt tudok taknyolni bármit, hogyha nagyon kell. De hosszú időre rosszul fog működni, és az első script kidi Szóval elképzelhető, én nem még magammal például e, kódolásban. Szóval jött egy levél, hogy egy üzenet vár a Linkedin-en valami német újságkiadós csávótól. Oh. Na ez mi a csöcs? Lekattintottam német újságkiadós csávó. Szia, találtam tőled egy fotót a, a, a Flickr-en. Ott is írtam, de ott nem válaszoltál. Igen, mert az nem folyik be semmi, a Flickr üzenet és hogy egy motoros túrán veszek részt, amiből egy könyvet fogok szerkeszteni, és ez a budapesti mozdonyos fotót, ezt szeretném felhasználni forrás megjelöléssel, szabad-e? Ó, oh. mondtam a fickónak, hogy igen, persze, hogy a fenében, hát egy eleve olyan lice egyébként feltöltve, hogy bárki a nevem megjelölésével vigye nyugodtan, bátorsággal, amire akarja, arra használja. Ö, de hogy merre mész, és akkor mondja, hogy elindult Berlinből, és valahol, nem tudom, Mongóliában fog kikötni egy harlival, nem dokumentálja az utat úgy, hogy élőben lehessen követni, mert éppen elég feladat könyvet írni, fotózni és közben motorozni is. De hogy volt már egy ilyen túrája, és nézzen meg, Itt Heiko Forstennek hívják a csávót egyébként, és valóban van a, a német IBN egy elérhető Panamericana című kötete, ami egy 30 ezer kilométeres alaszkától tűzföldig tartó motoros túrát mesél el és illusztrál képekkel. Tulajdonképpen tök érdekel, hogy, hogy mi lesz ebből, vagy hogy hogyan jut el az ember egyáltalán egy, egy olyan motorra, amiről azt hittem, hogy karbantartási igényesebb, csak így csendben mondom, Mongóliába. Tehát, ha Dél-Amerikát túlélte a motor, akkor valószínűleg azért Olaszországot is túlfogja valahogyan. Jól hangzik. Ha meg nem eszik félúton. És ráadásul te pedig megszerzed a 15 perc hírnévedet már megint. Hát a 248. oldal ajánlábédzetben természetesen igen. De lényegtelen, tök szeretem, amikor fotóimat felhasználják. Abszolút, az jó Végül érzés. Végül is azért csinálja az ember. Pontosan. Abba, de mert van egy képom Wikipedia-n. Tényleg? Egy, bri egy brit akadémikusra. De te fotóztad a brit akadémikust? Igen, igen, igen. Feltöltöttem a flickeremre, valaki megtalált és berakta a csávónak a szócikkéhez. Hibátlan. Ezek nagyon jó ilyen kis apróságok, nagyon jók. Mert a apróság nem is apróság, az nagy dolog. Tök apróság a Wikimedia komozzon, nem tudom, milliónyi kép van fent. De a másik 999, 9999 et csinálhatja más, én ezzel az egy Szép. De mi egyéb boldogságért még téged a, az elmúlt két hétben? Boldogságnak nem nevezném azért teljesen, amennyiben ugye a múltkor, hogy múltkori kontrolljavesztett ember lettem, Azóta megpróbáltam megragasztani több különböző módon, de nem tudom, milyen műanyagból gyártotta ezeket a dolgokat a... Mármint a kontroll billentyűzetet a Lenovo lapnapodon. Nem, nem, nem, nem, ez az asztali billentyűzetem, ez egy Logitech G413-as volt. Az a lényeg, hogy sehogy nem fogta meg a pillanatragasztó se a Control sapkát a helyén. De avig próbáltam, akkor odaragasztunk egy lapot és azt illesztjük, az se volt jó, lecsiszoljuk, úgy illesztjük, úgy se volt jó. Na mondom, ottra meg az egész, veszek egy másik billentyűzetet, aztán majd valahogyan megjavítom. A valahogyan megjavítomnál még nem járok, ezt elmondom. De hogy akkor már legyen mechanikus, mint az előző volt, és vettem végül egy Cooler Master CK352 nevű dolgot. Ez a legbudgetabb Cooler Master mechanikus billentyűzet barna kapcsolókkal az, ami a klattyogós viszontgépeléshez van nagyjából beállítva a súlya, meg a viselkedése. Hát most, ha begépelek bármit, akkor azt hiszem, te is hallani fogod meg, kedves hallgatók is. De ugye azt mondja, pillanat, nyitunk egy új tabot, lefordítom a mikrofont. Nem hangzott olyan nagyon hangosnak, de nagyon szép klattyogása volt. Igen, beigépeltem az, hogy hát még csak legyen már valami. Tök jó használni, ilyen 365 színű LED világításos minden. Ö, már megtaláltam, hogy lehet átállítani a fehérre az egészet, és, és tulajdonképpen remek. Annyira, annyira szegény házi a dolog, hogy még egy szoftver sincsen hozzá, tehát, hogy a billentyűzeten kell mindenféle kódokat lenyomkodni, hogy, hogy átállítsd a színét, meg a villogási mintát, meg az összes ilyen hülyeséget, amire az embernek nincsen szüksége. De annyira szegényházi kiadás sajnos nem volt, ami már nincsen csak egy színű világítás, hanem ez a, a minden színűt azt mindenbe belerakják. Igen, azt hiszem, hogy az, az pont nem a szegény házi verziókban szokott benne lenni, hogy ne legyen. Hogy mondjuk csak egy egyszerű világítás legyen, hanem az a nagyon drágákban van benne, hogy ne legyen ilyen vásári béna. Uh, az előzőm az egy, az az, az 413-as, Logitech, az az alsó kategóriája volt a Loginak, de már volt szoftver támogatása, viszont még nem raktak bele Airbnb-igilledet. Hogyha jó lettek volna benne a kapcsolók is, és nem törik le, le, le, le róla például a, a maga a billentyű, akkor akkor támogattam volna. De az igazság hogy az új generációja, az nem nem egy meggyőző darab. Úgyhogy nem tudtam addig olvasni a teszteket, amíg meggyőzöm magamat róla, hogy, hogy mégiscsak ezt kell venni, pedig nagyon arra gondoltam, hogy ez a legegyszerűbb megoldás, hogy ki, kiveszem a képből a régit, berakom az újat, és minden pont ugyanolyan, rohadtul nem. Értem. Nekem is volt képzeld el, billentyűzetes történetem az elmúlt időszakban, ez korán sem olyan vidám, mint a tiéd, pedig a tiéd sem olyan vidám, de az enyém még sokkal szomorúbb, de mindenképpen egy nagyon meglepő helyzet állt elő, amikor is egy, az egyik viharos éjszakán úgy gondoltam, hogy vacsorára azért még szükségem van, és pont volt itthon ilyen hatalmas nagy karé fehér kenyerekbe szeletelhető, tudom én, parasztkenyér, és azt jó alaposan megkentem krém sajtal, de olyan igazi jó vastagon, és nekiálltam ennek a krémsajtos szeletnek, miközben ölemben tartottam M1-es erremet, ami hát azt hiszem valószínűleg a legnagyobb abszolút értéket képviseli ebben a házban, amiben élünk, talán még az autók drágábbak, szóval, hogy mindegy, az ilyen. Én ezt azért nagyon féltem, ezt a megbukot. És, és sikerült egy adott pillanatban leejteni a krémsajtos szendvicset, úgy, hogy az a arcára esett bele a billentyűzetbe. Jó nagyot. Azt így tolva, hogy milyen ez ellen a klasszikus bevett gyakorlat? Tányér? Ez sem rossz egyébként, de van egy olyan, ami az univerzum törvényét is figyelembe veszi. Tehát például a macska hátára rögzítenék a szendvicsedet. Igen. Az, az megoldás lett volna valóban. És hogyha a macskáról leszem. Hát nem, igen. ezt sajnos elmulasztottam. És igazán csak az, tehát egyrészt azt akarom elmesélni, azt a döbbent pillanatot, amikor azt veszed észre, hogy mondjuk tíz deka nagyon ragadós fehér krém lepte el a billentyűzetét a nagyon drága laptopodnak. Ezzel mi az Arrasztó, Isten igen. csinálsz? Tehát, hogy mert amikor tudod, amikor az ember kávéval leönti, akkor olyat már csinált, és az úgy valószínűleg az úgy ki fogja bírni ezzel, e, jaj, jaj, jaj, mit kell csinálni? És akkor én, hát, tetésztem a pánikomban a hibát, és felugrottam, el, előkaptam egy nagy szivacsot, és letöröltem róla a krémsajt nagyját, ugyanezzel a mozdlattal, az apraját, az viszont szépen beleegyengettem a billentyűzetek, mármint a billentyűk réseibe és aztán ott álltam egy ilyen jó alaposan bekrém sajtozott billentyűzettel, mely krém sajt így már, hogy már ilyen egészen vékony kis e, rétegekben volt csak a billentyű és, a, és az érintő fólia rész alatt e, meg is száradt egy pillanat alatt, és onnantól kezdve nem működtek a billentyűk, vagy csak olyan többé-kevésbé. Hát egyrészt vigasztalhatatlan voltam. Tényleg azt gondoltam, hogy most, tehát ennél extrémebb halált egy számítógépnek, amit jó, biztos el lehet vinni a szervizbe, és talán ott azt meg is javítják egy vagyonért, de hát mondjuk Apple eszközök javítását azt nem, hogy mondjam, azt nem a zseppénzből csinálja az ember, mert az arra nem elég. Nem az a szettéli gumiára inkább szerintem. Nem az a szettéli gumiára, így ahogy mondod. És akkor, hogy, hogy hát, tehát kész, tehát, letettem a laptopot egyébként nyitva a íróasztalomra, és bekapcsoltam a tévét, és azt mondtam, hogy na jó, ma már ezzel nem akarok foglalkozni, valami lesz. Mondjuk megszárad, és majd nem tudom, kipereg a sajt, vagy valami. Hústűvel kipöcegteted belőle esetben. És aztán másnap egy olyan két és fél órás projekt keretében igen, amit egyébként, tehát rákerestem a Youtube-on természetesen, hogy hogyan tisztítjuk az M1-es billentyűzetét, és természetesen találtam ilyen videókat, de alapvetően miután az elérhető felületekről is leszettem, utána a kártyalap, kártyalappal alá lehet nyúlni, ugye elvileg le is lehet pattintani ezeket a billentyű fedlapokat, és akkor alatt meg lehet tisztítani, de ezt nem akartam, mert egy korábbi megbukott már így kezeltem sokszor, és, szóval az van, amelyik nem bírja azt, hogy így lepattogtatjuk ezeket a felső gombokat, Úgyhogy kártyalap, fogpiszkáló és gombostű segítségével végigmentem mind a, nem tudom, hány billentyűzet van, itt nem 101 ugye, de olyasmi. Biztos 80 billentyűzet van, vagy billentyű van rajta azokon, egy végigmentem. Volt egy-kettő, ami alá nem ment be. És most már minden billentyű úgy klattyan, hogy klattyannia kell, de néha még egyszer-egyszer úgy ott alul egy kis sajt, az ott úgy bejelesz, és akkor biztos négyes az nem mindig üti le olyan flottul a négyet. Hmm. Elképesztően meglepő helyzet volt. Az, az, a, az a pillanat, amikor én nézem, hogy, hogy uh, erre nem számítottam, ilyet még, ilyen videót nem láttam, ilyet még senki nem mesélt, ezzel mi az Istent kell kezdeni? Most ha kikapcsolom, jobb lesz. Nem mostom, tudom, figyelj, egy megbukott nem lehet kikapcsolni. Azt hiszem. Biztos, hogy lehet, hogy ha hosszan nyomod, akkor kikapcsol. Nem, akkor újraindul. Akkor újraindul? De... Nem. Tehát az alma menüben van olyan, hogy shutdown, és az olyankor tényleg ki is kapcsol, de bármelyik billentyű megérintésére újra bekapcsol. Tehát például. A másik nem lehet tisztítani hogy a billentyűzetet. USB-s egeret és a billentyűzetre helyezed? Igen. Azok hagyományosan szeretik a sajtot. Ó, ja, hogy és akkor az fel, feleszi a sajtot. Értem, amire gondolsz Igen. Hmm, nem gondoltam erre a megoldásra, de megközel, legközebb megfontolnám, mondanám, ha azt gondolnám, hogy lehet még ilyenből legközelebb, de ilyenből nem lehet. Tehát én már soha többé nem fogok semmilyen Kent szendvicset enni billentyűzet fölött, mert ez annyira nagy stressz volt ez az élmény. Viszont akkor van egy sajtósztori, a múltkor olvastam a Twitteren, Leon Bellnek nek a története egyébként, ha valakinek a bel az feltűnik, hogy esetleg például van bel nevű sajt, akkor nem véletlenül, igen, erről a belről beszélünk. Aki az első világháborúban a francia hadseregnek a logisztikai alakulatánál szolgált, korábban viszont készítő, tehát boldog volt, és ő a Gruyère nevű sajtnak, ami egy félkemény sajt, tehát biztonsággal lehet billentyűzet felett tenni, típusú sajtnak volt a szakértője. Akkor még nem voltak olyan billentyűzetek, amiből nem lehet volna simán kirázni, persze. Tehát egy Underwood azért jobb, mint egy Macbooker, mert egy Underwoodból simán kisöprött cirokseprűvel. Igen. Ellenben kevesebb dolog fut rajta. Igen, az Underwood egy írógép. Azoknak a hallgatóknak mondom, akik nem tudom. csak kártyavárat Csak a kártyavárat ismerik. A kártyavárat nem ismerik. tudom, hogy... Hogy a híres férfiakat molestáló színészből ki lehet söperni a <gül> Úgynevezett kísérleti adásért <gül> kiállít. Igen. No de, és ez a szakember, ez gondolkodott, hogy csak hogyan lehetne beszólni logisztikus katonaként a, a németeknek, akikről lehet sok különböző ilyen közkézen forgó legenda keringért. Az egyik, hogy rendkívül módon oda vannak Vágni ennek a Valkürcimű operájáért. Úgyhogy létrehozott egy olyan sajtot, vagy egy olyan sajt logót igazából, megrajzolta neki valaki, aminek a kiejtés nagyban hasonlította a Ez volt a Most trapista. Ez, ez, nem, sajnos látni kell a szavakat egymás alatt, és le kéne gyilkolnom a német nyelvtudásommal hallgatókat, amire nem vagyok hajlandó. Ez a Vaskiri nevű sajt, ami a nevető tehén, és a nevető tehénes kockasajtot szerintem már mindenki ismeri, mert amikor véget ért a... Ja, egyébként mindenkinek nagyon ült a poén, hogy Váskiri, Válkír, nagyon jó, értjük, hogy miről szól, és egyébként is a sajt egy fontos volt a katonai életében. A... Egyes nem teljesen komolyan beszélő hadi történetek szerint az Olasz front akkor eset össze, amikor a heti 10 g grampadán 88 8-ra mérsékelték, mint kirendelt ö, sajtot, és a sima evő sajtot is megvágták egy kicsit. Mondjuk ez durván egybeesett azzal, amikor tényleg összeomlott a front. De szóval amikor visszatért a háború után, akkor, ö, akkor kellett neki valami valami márkanév, pláne, hogy akkor a Gruyère gyártásnak volt egy áttörése, egy svájci technológiával a, nagyban fel lehetett fokozni a Gruyère gyártásnak a sebességét, és gondolod, hogyha egyszer működött a háborúban ez a nevető-tehén dolog, akkor, akkor el lehet ezt még egyszer sütni, a katonáknak ráadásul ismerős is lett. Annyira bejött, hogy a mai népig lehet kapni ezt bármelyik -e furban. De jó. Nagyon jó. Akkor sajtos történeteket ö, durván összeraktunk erre a hétre. De bármi egyéb, nem tudom. Lakberendezés, parfümök, a autók. lagberendezés. Ebből a lagberendezés kategóriát választanám 5000-ért, Uh, amennyiben a, az IKEA megcsinálta azt a szekrényt, vagy azt a polcas elemet, amire én tíz évig vártam tőle, ehhez azt kellett, hogy tanácsot adjon nekik a svéd lakás mafia zenekar. Ugyanis egy olyan uh, hú, hogy hívják, ezt már azt hiszem Kallaxnak hívják, régen Expedit volt, tehát ez a 4 es kocka, coc, Igen. Ami pont akkor, hogy beleférnek a lemezek, meg a tengeri fűkosár, meg a amiben belehány az ember mindent betalja, és akkor nem látják a vendégek, hogy most szeret össze 200 apró szart a földről. És egy olyan formájú darab. És ezzel az volt a baj, hogy nincsen olyan rész ahol be egy erősítőt például, meg mellé És most, hogy ez a Swedish House Mafia, ez besegített nekik egy kísérüljük meg kimondani azt a szót, hogy Obergrensade. Biztos, hogy nem így kell. Biztos, hogy nem így kell, de ez így leírva ami egyébként hamarosan a boltok polcaira is kerül már az ikájébe nevű csodát. Ott volt lesz egy ilyen emelt polcos bútor, amiben van egy erősítőnek és még egy egységnek hely. Alatta ez a négy darab fiókos vagy polcozható rész. A tetejére pedig rá letrakna egy kis ami játszol. Vagy hát bármi más persze. Meg ugyanitt lesz szexi asztali lámpa. És ami, ami igazán menő a maga módján, hogy elérhető áru vegyen mindenki magának, aki a lemez lemezjátszó és ezt már egyszer ígérték, hogy lesz ikáns lemezjátszó, akkor nem sikerült alóra váltani. Most viszont valami erősen csopfatak, de, mint hogy USB-C-ről tápolod, RCA analóg kimenetek vannak rajta, meg tám Bluetooth. de olyan jó formájú lemez lehet majd venni, azt hiszem 45 ezer forintért, vagy hogy jól hangzik. Ami hát azért annyira durván nem drága egy rendes Vinyl rajongó az ennyiért tűt vesz maximum. Én közben megkértem a Google Translate-et, hogy mondja ki a fülemben néhányszor ennek a bútornak a nevét. a oh, begrönsad! Így tudnám megismételni azt, ami a Google Translate-ből kihallatszott. Oh, begrönsad! Jó! Emellett lesznek még mindenféle ilyen tablettartó, lemez tartó, hangfaltartó, különböző szatyok, és ami nagyon fontos, szőrös mamusz. Szőrös mindegyik mamusz? Szép, igen, szőrös mamusz, mindig szép gót feketében. Hát, hogy amikor választasz LP-t és arra sétálsz, akkor ne fázzon tényleg a lábad. <gül> de, ö, ö, értem, vagy nem értem, de mindenképpen örülök neki. Szóval akkor ez egy ilyen zenehallgatós bútorösszeállítás? Lényegében igen. Igen, igen, azt hiszem. Hát, ülsz a kis valamilyen márkájú be vagy takarózva a, a, a, Hogy volt? Őbegrön... Ó, begrönszad obegrönszad szőrös takaróddal, és amikor a vadászatnak a B oldala is lejár az első lemezről, akkor oda sétálsz obegrönszad márkájú mamuszadba belelépve, előveszed a második lemezt, felrakod az elsőt, elrakod a tokba, visszatérsz és hallgatod tovább. Szép. Viszont hogyha már csak 5000-ért választottad az első szekrényből a lakberendezés témát, akkor én tízezerért a másodikból a autó tematikát csak azért hoznám ide, mert eszembe jutott, hogy a versenyen egyebek között szerepelt a. Na most megőrülök, hogyha nem fog eszembe jutni a, a Totákárnak az egyik videósorozata, ami legendák Aszfalt Legendák, ez a címe, amin fut. Jaj, tudom, ez az az én nyugatról nem, koppintott format, nem? Egy ilyen ja. bucifejű, szimpatikus fiatalember beszél autókról. Igen, igen. Hát ilyen, ilyen autós, ilyen alaptézisekről, alap vagy ilyen alapmondásokat, alapállításokat dolgoz fel, nagyon-nagyon szórakoztató, kvázi egy ilyen megzenésített és eltáncolt Wikipédia szócik viccesített verziójában. És jó szívvel ajánlom hogyha az ember meg akarja tudni, hogy melyik a világ legjelentősebb autója, vagy bizonyos motorokról dolgokat, tök jó. De ez csak ennyi, tehát ez nem egy, nem egy fontos, erős hír, de, de ez egy nagyon jó kis tartalom az automániásoknak. Ez a format az annyira nem jött be, de engem elrontott mondjuk a hosszú interjú műsorok ami pár éve ment a totál arc, amikor viszont két ember valahol egy garázsban leült és beszélgetett nagyon hosszan, majd elvittek valami autót még gurigázni. Hát az egész más. Az egy másik műfaj. Ez, ez tényleg ez a, a ilyen alapmondások 10 percben vagy 15 percben kifejtve sok illusztrációval, tényleg olyan leginkább azt mondanám vizuális humorral. Jó nyakon öntve, de akkor csak azt mondom, hogy érdemes megnézni. Mm. És akkor ennyit az el... autókról ebben a mai műsorban? Még ide van egy zárójel, ami a vendéglő a világ végében hangzott el egyszer az az ötlet, nem tudom melyiküktől viszont. Hogy az élet rövid ahhoz, hogy az ember minden szakterületnek annyira után nézzen, amennyire az megérdemelni, és hogy valahogyan meg kell úszni az olyan területekről való beszélgetést is, ahol a az ember nem ért és erre mondta a valamelyikhozt, és bocsássatom is srácok, hogy nem emlékszem, hogy melyik őtök volt, hogy ő arra jutott, hogy három darab szakszót kell megtanulni, és azt időnként bedobni, és akkor úgy tűnik, mint hogy értene hozzá. Ö, és hogy veszem a fotózásra mondta, hogy ezt már azt már maga mögött hagyta, tudja, hogy fény, blende és objektív. <gül> <gül> és amikor egyszer mentünk a barátnőmmel valami családi heppajra, ahol megvolt az esély, hogy ott van a a ladásorokon, akkor mondtam neki, hogy akkor próbáljuk így gyakorlatban ezt az ezt a elméletet. fogó. Havasi kilincsel előre. Ha ezt a háromat elmondja, azt fogja hinni, hogy tudja. Sajnos nem volt ott a rakon, és nem tudtuk tesztelni. Oh, pedig azért úgy lett volna igazi a történet, ha megtudjuk, hogy tökéletesen bevált, és hosszan mesélt az avasi. Miről is? Az ott valami hegyi dolog? Havasi. Havasi? Havasi. Havasi. Jó, nem mondjuk el többször az hogy havasi, de mit jelent? Ezt kérlek szépen havasi professzor úr, aki a Lada vezérműtengely gyártásnak a pikasszója, és ö, nem tudom én, kell angelója egyszerre. Ez nagyon szépen hangzik. Értem. Jó, így már értem, akkor világos. A kilincsel benne, a kanyarba, azt, az egy hosszú. Megvan beillesztünk egy hosszú havasi videót, az adásnaplóba is gépeltem. Nagyon jó. Nagyon tud beszélni, Fickó. Ha már az adásnaplót említed, akkor annak a következő pontja segítségével átevezünk a mainstream technológia világára, amennyiben kitárgyaljuk az Apple legutóbbi kínótját, ami a múlt héten, vagy mikor esett meg velünk, talán valami ilyesmi. E ahol is ez a szokásos őszi Apple esemény volt, ahol az Apple az új iPhone-t szokta bejelenteni meg, ami még ehhez így társítható, és értelemszerűen természetesen már minden hallgatónk tudja, hogy mi történt ott. Aki meg nem tudja, annak azt tudnánk talán azt mondani, hogy most tényleg semmi nagyon érdekes nem történt. Tehát nincs új termékkategória, a új iPhone úgy néz ki, mint a régi iPhone, Kb. itt tudom én, jobb lett a fényképezője, ahogy mindig is szokott lenni. De azért szerintem mégiscsak van egy-két dolog, amit érdemes onnan megemlíteni, vagy legalábbis nekem támadtak gondolataim, és visszajelve azzal a helyzettel, hogy én előttem mikrofon van, gondoltam, elmondom azokat, te meg majd jól lecsapod ezeket a magas labdákat, vagy nem. Kíséreljük ezt meg mindenképpen. Egyébként formátumot váltunk akkor itt most az adásban, mert hogy én nem néztem meg az Apple misét, mert hogy rövid az élet. Na. De biztos olvastad, hogy mik voltak a fő bejelentések, nem? Én se néztem meg magát a misét. Hát átfutottam aznap este a Verzsnek a címlapját, és akkor láttam, hogy órák, meg új telefonok. Minden sokkal drágább, mint eddig volt, ráadásul forintban még drágább, mert valamit választottak az euro-dollár konverzión is. Hát nyilván a, a, egy iPhone eseményen mi más lenne, mint órák, meg telefonok de valóban nem különösebben érdekesek, de akkor már csak neked is el kell mondjam, hogy van azt hiszem, négy új telefon, mert mindenből van Pro, meg, tehát mindenből van Max, és minden, és van Pro verzió is, tehát van iPhone 14, meg iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max, talán valami ilyesmi, de ez tényleg mindegy. Az, tehát ami az iPhone-okkal kapcsolatban szerintem említésre érdemes, az a már-már bántóan, hülye elnevezés, a Dynamic Island, a dinamikus sziget, amit az Apple, mint világrengeti újítást mutatott be, ami természetesen egyáltalán nem ez, de, de mégiscsak valamit mutat abból, hogy a, hogy, hogy működik az Apple, az Apple hozzáállása a tárgytervezéshez, meg a terméktervezéshez, ezt nagyon bírom. Ugye, Hát szerintem mindenki tudja, hogy mi az a Dynamic Island, de azért én elmondom, hogy az eddigi iPhone-okon van egy ilyen nevezett szigetecske a felső élénél, ami fekete, és ami rejti a selfie kamerát, meg egyébként még a, nem tudom, Sonart, meg a bálnákat. Nem, mi van ott? Nem szonár van. Hogy hívják? A lidárt? Igen. Szóval azt, azt a dolgot, amitől 3D-s arcfelismerésről lesz képes az eszköz. És ezt egyfelől mindenki nagyon sokat kritizálta ezt a nocsnevű nevű dolgot, másfelől az apple követve lényegében az egész Android világ is bevezette azt, majd aztán éveket dolgozott azon, hogy na jó, de hogy szabaduljunk meg ettől a noctól. És akkor mostanra megérett az apple és is az elképzelés, hogy megszabadulnak a noctól, és lehúzva egy kicsit a felső kerettől ezt a dolgot, szigetet képeztek belőle, egy ilyen hosszúkás kapszulát, tehát most már nem csatlakozik a felső széléhez az a fekete rész, hanem egy kicsit lejjebb jött, és egy, hát egy sziget képződött belőle, ami egyrészt én valamiért úgy értettem, hogy ez is kijelző, csak amikor használni akarjuk a kamerát, ami így a kijelző alatt van, akkor nem kapcsoljuk be a pixeleket, aztán lehet, hogy ez nem igaz, és nem ennyire menő, egyszerűen csak a tüveg van. Viszont kidolgoztak köré egy olyan rendszert, hogy amikor Bármiféle notification, vagy ilyen, hát ez nem notification, mondjuk elindítjuk a Spotify-on a zenelejátszást, és aztán lecsukjuk a Spotify-t, hogy a háttérben szóljon, akkor az ednél a szigetet így nem is körülölelve, hanem jobbra és balra kicsit megszélesítve oda teszi a Spotify ikonját, meg még ilyen visszajelző kis ikon, Nokot. Tehát tulajdonképpen egy a régen a zöld meg piros ledekkel, meg azok villogásával operáló telefonok funkcióját modernizálta úgy, hogy, hogy ezt, a, ezt az ilyen kicsit meganimált feketeséget használja arra, hogy, hogy visszajelezzen dolgokat a felhasználnak. Tehát mi történt? Az Apple nem tudta eltüntetni a selfie kamerát, ami belelóga a képmezőbe, de mivel akart vele valamit kezdeni, ezért kitalált egy funkciót, és szerintem végtelen sok munkaórával az egész rendszerét, már mármint az iOS ezt átigazította úgy, hogy használja ezt a funkciót, mégpedig nagyon-nagyon olyan szerethetően és szellemesen. És, Tehát várjál, feltalálták Lukas kijelzőt? De nem, nem, nem. Tehát a Lukas kijelzőt nem kellett feltalálni, hiszen azt már használta a fél android világ hanem hogy ennek a lyuknak, ami mögött a kamerák vannak, annak adott egy funkciót, ami tényleg csak egy design funkció, de ettől úgy tűnik, mintha ez szándékos lenne. Tehát ott van egy kvázi egy hiba az univerzumban, a a kijelzőben, és akkor mivel ezt nem tudjuk eltakarni, vagy nem tudjuk megszüntetni, ezért inkább helyette csinálunk neki funkciót. Ezt én nagyon bírom, ezt a megoldást, nagyon tetszik. Még úgy is, hogy egyébként Hát egy ilyen, ez aztán igazán a mókus vakítás klasszikus esete. Ezt majd megnézem videón, hogy hogyan néz ki, mert egyelőre a világ legnagyobb kerti tűnik. De nem feltétlenül tényleg csak egy gimmick, tehát tényleg csak valami, nincs, nincs semmi értelmes funkciója, nincs semmi, amitől így most sokkal jobb lett a dolog, de lett neki egy funkciója, lett köré egy olyan animáció, ami valahogy beemeli ezt a lyukat, tehát a lyukból a folytonossági hiányból csinál egy, egy eszközt, ami részt vesz ebben a történetben, mármint a, a kijelzőműködésének komplex történetében. Ez lehet vitatni, vagy lehet bénának is találni, mármint lehet ilyen uh, szemtelenségnek tekinteni, meg lehet zseniásnak is, de mindenképpen ilyen nagyon eprülös hozzáállás. Ezt bírom benne ezt elfogadom. De jó, tehát igen, ez, tehát ebből újdonságot csinálni, vagy erre hivatkozva például azt mondani, hogy vegyél új iPhone-t. Azt hiszem, talán nem találkoztam olyan elemzéssel egyébként, aki azt mondta volna, hogy vegyünk új iPhone-t. Mindenki azt mondta, hogy atakinek akinek 13 van, annak nincs szüksége a 14-re. Jó, jó, tényleg jobb egy kicsit a fényképezőgép, ahogy mindig. Tényleg gyorsabb egy kicsit a processzor, ahogy mindig. De kb. ennyi történt. Ami nekem feltűnt egyébként, hogy a csúcs iphone a belépő kategóriás verziója, tehát innen még lehet felsófolni az árat, az felugrott 1500 amerikai dollárra. Hát drágul, drágulnak a telefonok, de ez azért így van a többi gyártónál is. Hát a, Pixel csúcstelefon, a Google Pixel csúcs telefonja az pont a felébe kerül ennek. Valami 800 dollárért, mert Hm. Jó. Oké, okay. e, igaz. Egyébként ehhez kötném a másik ö, olyan újdonságot, amit megjegyzésre érdemesnek találtam, az nem is, de igen. A, ugye az Apple Watchból megjelent a 8-as sorozat, meg megjelent az Apple Watch Ultra, ami egy nagyobb kijelzőjű, nagyobb tekerentyű, plusz egy gombban rendelkező ilyen extra brutál, szuper kiadás az Apple Watch Egyébként 8 a ez egyáltalán nem érdekelt. Van benne hőmérő, ami egyébként jó pofabár, bár ez nem arra szolgál, hogy szóljon, ha lázunk van, hanem inkább a, a, a hölgyeknek, a. Nem, a nőknek, nem hölgyeknek, bocsánat, nem akarok ezzel a modorossága jönni, többé. Szóval a, a csajoknak a, az ilyen fertilitási képességét. Na most látod, azt hiszem nem jó, nem jó kifejezést használok. A, mindegy, a, a, a peteérés megfelelő időszakát lehet nagyon jól monitorozni hőmérsékletméréssel, és az elvileg erre alkalmas, és elsősorban erre van kitálva, de nem ezek az érdekesek benne. Egyáltalán semmi nagyon érdekes nincsen benne. Tényleg elég lenyűgöző, hogy itt a karodon hordasz valamit, ami most már egy komplett számítógép, sőt, egy komplet okos telefon tulajdonképpen csuklóra téve. De hogy, hogy az jutott eszembe róla, hogy még mindig ott tart az okosórák piaca, hogy vannak az okosórák, meg van az Apple Watch, és az okosórák azon túl, hogy egy ilyen többé-kevésbé használható Notification és fitness platformként működnek, és így hozzák a kötelezőt, és minden másban hozzák a tényleg olyan szinten kötelezőt, hogy ott egy funkció úgy van megvalósítva, mint az összes többi órán, lényegében használhatatlan, vagy, tehát inkább aliből-ből van benne, nincsem, hogy valódi Funkciót szántak volna neki. Nagyjából azt a három dolgot tudja az óra, amit, amit, amire a legtöbben használják. Méri a futást, és mutatja a notikat, meg azt, hogyha hív valaki. Ki hagyta a fizetést? Ja, meg a fizetést, igen. Na ehhez képest meg ott az Apple Watch, ami így. Totálisan tele van pakolva funkciókkal, amiknek biztos, hogy az egyharmada hülyeség, vagy ilyen semmire való dolog, de a kétharmada meg olyasmi, amit megint csak nem mérnökök, vagy szoftvermérnökök pakoltak bele egy ilyen listán kipipálva, hogy miket szokás belerakni egy órába, Ezek mind ilyen átgondolt funkciók, amik valakinek kb. jók. És a, a, már mint hogy kb, vannak kb. valakik, akiknek ugye erre szüksége lehet, és azok viszont nagyon örülnek ennek a funkciónak. Szóval, hogy egy akkora szintugrás az Apple Watch minden másokos órához képest szerintem. De, de mik de... ezek a funkciók? Most mondtál egy nem, egyet. Nem, azért nem tudom felsorolni őket, mert nincsen Apple Watch-om, csak néha, amikor így egy-egy funkcióját akár egy reklámfilmben meglátom, vagy valamilyen cikben olvasok róla, akkor csettintek, hogy wow, ez is milyen jó, hogy, hogy így van megcsinálva. De akárha csak ránézek arra, hogy mit tudom én, megjelenik rajta egy messenger üzenet, és el lehet olvasni lehet állítani talán, azt nem tudom, hogy lehet állítani betűméretet, de szerintem valami a személyre szabható. Ilyen apróságok, de sok van, tényleg nem maradjunk abban, hogy higgyetek nekem, ebben van egy csomó funkció, ami valamire jó lehet, és ami más okosóra platformokból hiányzik. Úgyhogy ott, ott pont így ö, ö, indokoltnak találom, hogy az Apple Watch az drágább legyen, mint egy ö, kínai tucatóra. És valószínűleg... Mond... Készséggel elhiszem, hogy vannak benne plusz funkciók. Nem, hanem, hogy vannak mondjuk... értelmes funkciók, vagy ilyen megtervezett, átgondolt funkciók, amik ö, valami olyan szándékkal vannak elkészítve, hogy, ö, hogy azt úgy használják emberek. A másik meg, hogy nagyon nehezen tudok elképzelni olyan funkciókat, ö, amik azzal járnak, hogy én az órámra akarjak nézni. Tehát, hogy, hogy, hogy visszahúzzanak abban a notification hellbe, amiben egyébként is élünk. Hát akkor nem használod a notification, a... de ugye ez azoknak szól, akik akarnak notification látni, vagy legalábbis egyes notikat akarnak látni. Nyilván, aki nem akar, az ne vegyen Apple és ezzel meg is oldotta az ő problémáját. Ez egy nagyon finom beállítás kell. Tehát, hogyha a Messengeren belül, és itt már azért elhagytuk az apple a platformját, és a Facebooknak a szabályi szerint játszunk, mondjuk. Igen. Meg tudnám mondani azt, hogy józsi minden esetben kérek notifikációnt piscitől lefelé mindenki másra semmilyen módon nem. De ezt meg tudod mondani Ak egyébként a messengeron. Akkor annak lehet, lenne valamit. A messenger lapvetően, hogyha a kisújítat nyújtod neki, akkor előbb utóbb mindenről elkezd üvöltözni. Nem, nem, nem. Ez be lehet állítani egyenként, akár felhasználónként, meg csoportonként lehet némítani adott időre vagy örökre, é Nekem még úgy remélik, hogy ennél bonyolultabb beállítás lehetőségek is vannak, azt mondjuk nem, ebben már nem vagyok teljesen biztos. De azt tudom, hogy én például a Messenger tök jól tudom szabályozni. Én csak arról kapok ott üzenetet, amiről nagyon akartam üzenetet kapni. Na mindegy, de, de erre tényleg megoldás az, hogy ne kapjál senkitől üzenetet, vagy ha nem kérsz. A, a, ez, én pont nem ezekre a funkciókra gondolok de nem tudom, hogy milyen funkciókra gondolok, úgyhogy ezt nem tudom hosszasan védeni azért ezt a történetet. Egyszer valószínűleg kéne használni egy-két hétig egy Apple watch és akkor biztos vagyok benne, hogy lenne egy véleményem. Meg akkor már persze egy, egy Samsung Galaxy watch is kéne használni. Meg mondjuk még egy garmin meg még biztosan egy-két márka akit említeni kéne. De nekem valahogy ez az általános Apple filozófia, amit rendszeresen látok, felbukkanni az Apple termékekben, miszerint ott uh, szolgáltatás designerek tervezik a funkciókat, nem pedig uh, mérnökök, esetleg marketingesek, az azért szokat lenni persze, de hogy mindenképpen ilyen átgondoltabb és kidolgozottabb dolgokat látok, mint, uh, mint számos középkategóriás kínai gyártóóráin, és tényleg valahogy a Samsung például nem tudok semmit, pedig azt hiszem, hogy az talán Viszonylag otlohol az Apple Watch nyomában. De nem csoda, hogy nem lehet olyan olcsón Apple Watchot kapni, mint te a Xiaomi bármelyik óráját megveheted. Ha megnézd az Apple-nek az árazelási stratégiáját, akkor arra, arra fogsz jutni. Telefonon el egészen biztosan. hogy Volt egy pillanat, amikor kitapintották, azt, hogy akarnak-e ők mindenkinek adni olcsó telefont, vagy megfizethető telefont, vagy egyenáras telefont. Tehát, hogy egy ilyen demokratikus árazási stratégiát követnek el. És aztán uh, Tim Cook azt mondta, hogy nem a világ minden pénzét szeretném még, ásunk újabb pincét, a majd el fog férni, és akkor kezdtek el úgy szegmentálni, hogy, hogy mindenkitől a létező legtöbb pénzt szedjék el. De ez nem mindig úgy volt, hogy az Apple azért inkább prémium márkának jelenítette meg magát? Nem, nem, nem, nem. A prémium márka az, az utóbbi 15 év. Az Apple korábban volt professzionális márka, azt már a teljesen elfelejtettük. Hát vagy hogy inkább ő, az... nagyokat nevettünk, amikor a Mac Pro kijön? Hát ez az, hogy már Mac beszélünk. De hogy amikor, amikor videóvágáshoz a videósok azt mondták, hogy ők ők szeretnének, vagy a fotósok azon akartak fotosopolni, mert azon egyszerűen jobban futott, mert már eredetileg, eredetileg is arra írták meg a szoftvert. Ez kb. 7-esig igazolt. Ö... Akkor, akkor volt egy ilyen. Én amellett szerintem kardoskodnék, a... hogy most is, aki videót vág, vagy Photoshoppal azért az alapvetően Apple laptopot használ. Elképzelhető, akkor volt ennek az Apple-ön belül erős támogatottsága. Most hát, bocsánatom, hogy De... Ocsmány lesz. Az Apple, mint a, mint a számítesténk a tehát elviseli a hódolatot oké, nagy kegyesen. De hogy régen volt az. emlékszel, hogyan dobták ki az ablakon azért a Final Cut Pro-t? Meg az Aperture-t? Amikor, amikor fejlesztettek konkrét professzionális alkalmazásokat? Nem emlékszem, hogy hogyan, de volt ilyen régen valóban. a régen? Hát most, most, ha van, ha valaki megcsinálja rá, akkor oké, okay, persze, gyertek. Hát, mint Final Cut Pro az van még, vagy Final Cut. és Pro egyébként X, ami, ami a Final Cut Pro-nak egy kiheregett verziója. Figyelj, a lényegi állítása, mi szerint régen professzionális márka volt, most meg egy konzumermárka lett, abban egyetértünk, azon túl, hogy szerintem a kreatív iparban még mindig meket használnak az emberek, és nem azért, mert státusszimbólum, vagy nem csak azért, hanem mert alkalmasabb. De, de az tény, hogy mint konzumermárka is alapvetően a, a prémium szegmensbe pozicionálja magát, amit egyébként szép lassan a mondjuk a Windows-os laptopok is, tehát azért most már majdnem annyiba kerül, nem annyiba, de mondjuk közel járnak a, a jó minőségű Windows-os laptopok egy MacBook-erhez. Egy rendes windows üzleti laptop az mindig ugyanannyi volt, mint egy MacBook. A különbség az, az abban rejlik, ha ezt újra nem vettem meg magadnak, akkor az másnapi on-site garanciával kijött egy ember kétszer elnézést kért a kollégájával, Szepukut követett el, míg ő kicserélt az elromlott alkatrészt. De az Apple-nél ez a magyar piac az nagyon sokáig úgy volt, hogy valaki hátra a kis utcába és összevert, majd nagy késen hozzádvágott ugye alkatrészt. Most már nem vernek össze. – Nyom, nyom, nyom, Abból, amit itt most beszéltünk, azért alapvetően az derült ki, hogy az Apple mostani kínótja arról szólt, hogy az Apple nagyon-nagyon Apple lös már megint, vagy még mindig. És e ezzel a lendülettel, vagy ezzel a hevülettel fejleszti a termékportfólióját továbbra is. Amit lehet szeretni is, meg azért eléggé lehet idegesítőnek is tartani mind a kettő igaz, az biztos, hogy az Apple kommunikációja, tehát ez a lelkes Apple dolgozók azt mondják, hogy még sokkal gyorsabb, minden idők legjobb iPhone-ja és a több ilyen bevetkős az már annyira, annyira, annyira idegesítő, hogy valószínűleg én azt gondolom, hogy legalábbis itt lenne az ideje, hogy frissítsen az Apple ezen a hozzáállásán, és egy másik fajta kommunikációs stílus irányába kezdjen el tapogatózni, aminek én nem látom egyébként semmilyen előszelét, tehát lehet, hogy nem hallgatják a Mattia Teard de szóval nem, nem, az Apple miséket nézni nagyon rossz most már. A termékeket meg azért Többször szokta szeretni az ember, mint utálni. Néha az árazáson még mindig röhögő görcsöt kapunk. De a magyar piacra nézem pláne. Agyan. Viszont találtam egy izgalmas videót egyébként tök régi április 11 e csak akkor én nekem ez kimaradt. A Linus Tech Tips kipróbálta azt, hogy lehet-e Flash tárhelyet cserélni. az Apple már magam sem tudom melyikben. Azt hiszem, hogy a, a stúdió bánatban. Mhm. Uh -huh. És ami érdekes, hogy ö, de két érdekes dolog volt benne nekem igazából. Az egyik, hogy ehhez beszereztek kettő darab ennek a neve, Megstudio, megstudio azt hiszem, ugye? E, e, a csúnya alumínium kocka. Igen, tudom, és igen, azt hiszem megstudio, én se tudom most persze. De mondjuk, hogy megstúdió. Hogy sikerült kb. szerelhetőre tervezni, csak a tetejére kell azt a fekete színű műanyagot lepatintani, nagyon nehezen. Utána viszont már szét lehet szedni a gépet úgynevezett csavarokkal, csak úgy. Ó, uh, mint az állatok. Mint az állatok, igen. És az egyik, hogy, hogy a két gép között teljesen eltérő mm, táp részt találtak, két különböző beszállítótól. Valószínűleg ugyanazt a specifikációt teljesíti, de nem is hasonlít, máshol vannak rajta a másfajta IC-k. ellenben csereszabatosak. Hmm. Ami így meglepő, tehát az ember nem ezt várja. A másik pedig, hogy egyébként ki lehet ezt a flash egységet a két gép között, és működik is. Na de, hogy miért flash egységnek hívjuk ezt, és miért nem SSD-nek? És ez volt nekem a nagy, nagy flash, bocsánat, hogy hagyományosan egy SSD az áll egy csatlakozóból, az M2-es nevű cucc, többnyire mostanában, egy flash-kontrollerből, és X darab memória chipből. ezekről a csipekről már beszéltünk, hogyha az ember többet használ, nem pedig kevés-nagyobbat, akkor pedig jobb teljesítményt lehet elérni, ezt a mostani második generációs ms erek ek kapcsán szokás elővenni. Viszont a stúdióban úgy van ez megoldva, hogy a flash kontrollert azt, mivel chipletes designú nagy CPU-juk van, ezért azt integrálták a cpu ba a chiplet az, amikor egymás mellé mindenféle mindenfélét összedrótozzuk, és akkor ott van minden. Ö, ezt is úgy adta az Apple, mint hogyha ők találták volna fel, az iparra egyébként használja egy ideje ezt a design-eljárást. Viszont ha van egy flash kontrollered a CPU-ban, akkor mi a fennéért raknál bele SSD-t? Tehát az Apple egy olyan alkat, a tárhelyez egy olyan alkatrész, ami áll memóriacsipekből és csatlakozóból. A controllingot elvégzi a cpu a megfelelő alkatrészdarab. Cserébe, hogy lemész a sarki bótba, akkor ilyen uh, SSD-nek tűnő, de valójában csak flash tartalmazó tartalmazó cuccot nem nagyon fogsz vásárolni. Teljesen érthető a döntés. Uh, nagyon mélyen szerethetetlen dolgot eredményez a végén persze, amíg nem kezdje az azután gyártóipar legyártani hozzá a, a saját megoldásos nagyobb, nagyobb uh, flash-eket. És még az érdekel, hogy milyen firmware van rajta, oda én nem néztem a videót, de hogy, uh, de, hogy tök érdekes, hogy végre érteni azt, hogy mi történik itt a motorheztető alatt. És hogy ami történik, az megint arról szól, hogy lehetőleg ne akarjon csak úgy mindenki belepiszkálni mindenféle módokon egy Apple informatikai eszközbe. Ö, igen, illetve hogy a szabványok azok annyira azért nem fontosak, na. Hát sőt, szabványok hagyjál már. Kik vagyunk mi? A kik vagyunk miről jut eszembe, csak gyorsan idehozom egy pici kis apró hírecske, hogy ugye már egy viszonylag régebb ideje történt, hogy a hogy az európai unió megfelelő szerve egy rekord büntetés szabott ki a Google-re egyébként azért mert kényszerítette az Androidot használó gyártókat, hogy a Google keresőt részesítsék kellőben, és erre valami 4 milliárd dolláros, vagy négyesfél milliárd, nem 4,5 milliárd eurós, dolláros. Na mindegy, ezek a részletek nem olyan nagyon érdekesek. Igen, 4,3 milliárd eurós büntetést kapott az Európai Unió Bíróságától a Google, és szerintem még beszéltünk is róla annak idején, hogy azért egyfőle ez jó, ez, ez jó sok pénznek hangzik, másfőle azért ez nem egy akkora összeg a Google számára, hogy akár csak megérintené. harmad harmadrészt meg azért biztos meg fogja próbálni nem kifizetni, vagy lealkudni, vagy megúszni és hát meg is próbálta, de úgy tűnik, hogy nem járt különösebben nagy sikerrel, mert a 4,3 milliárd helyett 4,1 milliárd 250 milliót kell kifizessen, úgyhogy egy, kb. egy 5 sikerült leakudni a büntiből, ami nem is feltétlenül csak azért érdekes, mert egy kicsit kibabráltak a google hanem azért is, mert ez egy kicsit előrevetíti azt, hogy, a, hogy az EP mármint az Európai Bíróságnak a versenyjogi szabályozása, ami hát azért alapvetően azt célozza, hogy a nagy tech cégek ne élvezzenek akkora brutális előnyt az európai piacon, az, az kap valamiféle támogatást. Mondjuk, hogy nagyobb esélyt láthatunk arra, hogy, hogy az EPP eléri a célját a nagy tech cégek megszabályozásával kapcsolatban. Erről teszem, a múltkor jártak ezemben egy ö, cikk, csak úgy látom, hogy nem raktam be a hogy Amerikában viszont minél inkább próbálják az ilyen anti a felkeményítését megfúrni, hát lényegében az összes amerikai nagy tech cég, és hogy mennyit költöttek ö, lobbizásra meg politikusok támogatására, és ilyen zavarbajtőn kis összeg volt, és ahhoz képest nagyon jól állnak már vele. Nekem valamiért 200 millió dollár rémlik, ami mondjuk az európai bírsághoz mérve, ugye, hát semmit, valószínűleg egy nap, hogyha két fokkal, old, két fokkal lehúzzák a Google-nél a bojlert, akkor azzal már ezt megspórolták. Hmm. Hát egy föl, másfél, meg abból csak 250 lobbistát lehet egyenként egymillió dollárral örökre a Google feltörhetetlen hívévé tenni. Igen, nagyon olcsón lehet úgy néz ki hogy törvényhozást venni. Igen, igen. Igen, mindenképpen Tehát, hogy lehet, hogy az Aznap Black Friday volt, hogy akciós volt a lobbista az azánál, vagy <há> azt tudja. Viszont, úgy, egé Egészen dühítő, elő fogom majd a linket pontosan, de... Ugyanakkor ugye van egy olyan story is, hogy a Google az USA-ban is kényelmetlenségek elé néz, most egy ideje, ez egy rendszeres hír, és itt most arról van szó, hogy, hogy ugye... Nem olyan régen a hirdetés üzletágával kapcsolatban ilyen trösztellenes vádakkal, illetve őt Texas állam főügyésze, vagy valami ilyesmi, és, és ezt számos állam, tizenvalahány állam úgy ítélte, hogy náluk is el kell induljon ez a per, és úgy tűnt, hogy, hogy ezt esetleg megúszhatják, de most beszámoltunk arról, hogy nem mégsem, el fognak indulni ezek a, ezek a perek. Ezek, ezek is ilyen trösztellenes perek egyébként. Szóval, hogy minthogyha úgy éledezne a világban, vagy mondjuk, hogy Európában és az USA-ban ez a kezdjünk már valamit a nagy cégekkel mozgalom, azt nem állítom, hogy a zenítjére érkezett, hanem csak azt, hogy minthogyha sikereket felfel tudna mutogatni olykor. Közben esetleg felháborodott volna 250 millió, hogy milyen kevés, annak el kell mondjam, hogy tévedtem, megtaláltam a cikket a Bloombergben, volt, és 95 millióra beszélünk valójában. Oh, oh, oh. Még kell Tehát, hogy be. még annál is akciósabb volt a lobbista, mint ahogy emlékeztem. Plusz ma volt egy másik cikk hogy is, hogy a, ugye előveszik most már lassan azért a nagy, nagy szénhidrogén cégeket, hogy srácok, mindjárt tudjuk, hogy tudtátok a klímaváltozásra a gyakorolt hatását a terméketeknek, ellen kampányokat és ellen alapítványokat és ellen tinktenket indítottatok az elmúlt 35 évben. Itt lesz az ideje számolni ennek a remek tevékenységnek a hatásával. És most éppen a Chevron van keresztüszben, ami úgy emlékszem, hogy a Standard Oil feldarabolásának az egyik ilyen utó terméke. A Standard oil feldarabolása pedig az amerikai trösztelenes mozgalmak egyik nagy sikere volt, ezt a 30-as években tették tám meg a trösztelenes mozgalom kezdetekor, amikor is Ida Turnbull egy nagyon hosszú cíksorozatban bemutatta azt, hogy, hogy a Standard Oil, ami Rockefeller tulajdon volt, azt hiszem igen, az hogyan él vissza a piaci hatalmával, tehát ez a, Klasszikus miénk a vasút, miénk a szállítás, miénk a kút, minden. Hogyha nem biznisz lesz velünk, akkor senkivel se típusú üzleteket szerettek kötni. A másik ilyen nagy siker persze az AT&T volt a 80 -asokban. és És Sevront Chevront vették elő azzal, hogy akkor srácok beszélgessünk. És ma valami olyasmire hivatkoztak, vagy héten olyasmire hivatkoztak, hogy de, de hát már a 80-asokban már volt itt közösségi tudatformálás, és, és az emberek tudhatták azt, hogy, hogy van ez a ez a CO2 meg azt mondja, hogy nem jó, hiszen egy Calvin and Hobbes képregényben is szerepelt, és valami más hasonló izé, filmben egyszer-tíz perc, percig és tényleg ez a kettő volt kb. az érv. Hát ebből is látszik, hogy nincsenek nagyon érveik. Igen, érdekes lesz még ennek a vége majd. Reméljük, hogy megérjük, vagy szóval, hogy nem sülünk meg előtte. Mint sem, hogy kiderülne, hogy mi lesz a vége a történetnek. Ó, bocsánat, meg a Captain planet és a Batman 2-t is semlegetik. <gül> Mindjárt más. Igen. Ez különösen érdekelmosan, hogy a Batman az hogyan, hogyan terjesztette a tudást. Viszont, ha már, ha már tényleg nettófasságokról beszélünk, akkor, akkor el kell neked mondjam, amiről az adásunk a címét is kapta, hogy van egy cég, ami hát feltalálta a lyuk körül a sajtot a Eger körül a csapdát, mindent is egyszerre olyan zöld, hogy a szememet kinyomja. Rájöttek ugyanis arra, a Coffee Bee nevű cég, ami a svájci Migrossznak a alvállalata, hogy ez a kapszulás kávé, ez bizony igen sok szemetet termel. Ráadásul alumíniumot, amelyet nem hajlamos elbomlani, meg olyan műanyagokat, amik szintén nem nagyon szeretnek, plusz benne van még ott a kávé is, ezt vagy vissza kell gyűjteni, és akkor csinálnak belőle hipsterszeművek keretet, vagy leginkább mindenki kidobja és ül majd a, a szeméthalmokban nagyon hosszan. Ez nem jó. Ki kéne találni, hogy hogyan lehetne ezt a kávédolgot úgy csinál, hogy mégis környezetbarát legyen. De ne kelljen kézzel darálni, és lenyomkodni és szóval ezt az egész ilyen bonyolult kávéfőzési végig végigcsinálni. Én nagyon remélem egyszerűen, aki feltalálja azt, hogy a kávét babban tároljuk egyébként, és ö, otthon egy valamilyen ö, hardware startuptól megvásárolható eszközzel apró darabokra őröljük, de amíg ez nem jön létre és nem kickstarterezik meg, és egy pici sem fog hasonlítani a mágdaráláshoz használt addig, hát addig szenvedünk ebben a földi pokolban, Úgyhogy kitaláltak egy új kafiból nevű kapszulás rendszert, ami hát ez a daráltunk kávét majd össze összetapasztottuk az egészet egy golyóvá, és ezt kizárólag az ilyen golyót fogadó kávégépekbe lehet bedobálni, mint ahogy a kapszulát fogadóba, csak a kapszulásokat. Ö, azzal a különbsége persze, hogy golyó csináló céleszköz még nincsen, azt hiszem az AliExpress-en se, de egy hamarosan lesz. Tehát, hogy lényegében generáltak egy Újabb teljesen eldobható szabványt, azzal a különbség, hogy ebbe legalább alumínium tényleg nincsen. Hát olyannyira nincsen, hogy ebbe a gömb, tehát a, a gömb alakba, amiben a kávét préselik, úgy tartják benne a kávét, hogy egy ilyen íz és színtelen tengeri hínár köpenybe burkolják, vagy szóval azzal azt használják fecskenyál helyett. És ha jól értem, itt az a lényeg, hogy ebből ugyanúgy lehet kávét főzni, viszont nincsen az el nem bomló műanyagcsomagolás, ami adott esetben alumínium, hanem csak egyszerűen ebből a golyóból tud főzni ugyanolyan jó kávét a masina, mint a, mint a kapszulásból. És mi, a, mi az, És amit amely... ezen nem szeretünk? És amely golyót pont ugyanolyan vacsak szállítani, mint a, mint a kapszulát. Egy kicsit talán rosszabb is. Szállítani? Aha. Honnan, hát tudod, hogy a, a, a babból készült kávét azt az ember zsákban tudja szállítani. Igen. A golyót azt meg védeni kell a fizikai behatások ellen, tehát hogy mindenféleképpen körbecsomagoljuk még az egészet különböző karton cuccokkal, hogy nehogy szétnyomott golyók érkezzenek meg szeg szegény, nem tudom én, Jean-Pierrehez, Svájcba, aki csak egy kávét szeretne inni. És az nem működhet úgy, hogy a kávébabot oda viszik az adott országba, ahol ezt ledarálják, és aztán ezzel a Tengeri hínárral körbe golyó is hozzák. Működhetne egyébként, bárgyanítom, hogy az élelmiszeripar logikája szerint nem így fog, hanem valahol lesz egy nagy golyógyár, ahonnan aztán a golyószállító teherautók körbe viszik a golyóelosztóbbázisokba, a van ABC. Mm. Na de megviszünk. így legalább akkor már a, ki van belőle szedve a, a lenembomló csomagolás, mármint a magának, a, tehát a kapszula. Mm -hmm. Egy ilyen klasszikus greenvasolt kapszula. Nekem ez egyébként azt nem szeretjük benne. Hát nem csak greenvas, hiszen valóban egyel zöldebb. Hát egyel zöldebb, de egy olyan dolog zöldebb, aminek van egy természetes megoldás. Tehát ez olyan, mint a, mint a hámozott banán. Persze meg lehet csinálni, de mi a fenének? Mm, nem, nem, nem egészen értek veled egyet, mert a, mert a, a darált kávé és annak a, az abból való kávéfőzés az az nem minden helyzetre megoldás, vagy szóval természetesen minden helyzetre megoldás, sőt a, a kávé, bab, elrákcsálása is minden helyzetre megoldás, de, de hogy bizonyos helyzetekben nem elég kényelmes, hogy ehhez a mi életünkhöz nem elég kényelmes dolog, és ott jól jön egy ilyen kapszulás jellegű, vagy szóval egy ilyen előre csomagolt, előre bekészített eszköz, és akkor azon a kategórián belül ez egy ugye, sokkal jobb, verzió, mint az alumínium kapszula. Érdekel az az élethelyzet, ahol nem elég kényelmes a kávéfőzés. Nyilván el tudom képzelni azt, amikor sorban állnak a munkások bögrével a irodában. Hát igen, és amikor, amikor helyet, irodai drága, dolgozók vannak. Részleni. De vagy például, mint a, ahol én ma voltam zsűrizni, és ott ki volt egy asztalra téve, mit tudom én, répa, meg, meg más rákcsák, meg egy kávé, egy ilyen kis kapszulás kávégép, és akkor ott az mégse lett volna jó, hogyha mindenki folyton felugrál, és nekiáll a kotyogóst megtömni, és azzal lefőzni egy adag kávét, aztán, érted, aztán kimenni, kitisztítani a kis bögrécskét, vagy mit, azt a betesszük a kávét. Szóval, hogy azért bizonyos helyzetekre ez nem valódi megoldás. Minden mindenketten láttunk már darálós kávégépet például. Egyik munkahelyünkön azt volt is. Igen, igen, az igaz, olyat láttunk már. Az nagyon drága egyébként valami furcsaokból, nem tudom, miért kell olyan őrül drágának lenni a daráos kávégépnek, de az, az tök jó. Kicsit talán hangos. Amikor itt a család alszik, akkor azt reggel nem szívesen ízítanám, de ezek a kapszulások se nagyon Ez Ezen jó nagyot kattan, amikor elhúzod, nem? Hát kattan, meg aztán a, a, a, a megfelelő nyomáson való vízkinyomásnak van egy berregő-kerregő hangja, úgyhogy nem nem szuper azért, persze. Na mindegy, én szeretem ezt a, ezt a golyóbist. Én is érzek benne egy ilyen greenwashing szagot vagy, vagy uh, aromát, de egyre jobb megoldás, és valóban, de hát tényleg van egy olyan megoldás, ami nem igényli ezt az egészet. Mm, nekem egyébként van, hogy hívják, mesterlövész kávéfőzöm kávéfőzőm, alvó családhoz esetleg, de én nem kávézok tulajdonképpen, csak nagyon ritkán. De mit tud egy Ele. ilyen mesterlövész lopakodó kávéfőző? Úgynevezett Aeropress. Az nem az a... Megnyomod, ami... és átmegy rajta a víz a kávén. Ja, hogy izomból megnyomod a, a, a kart, és akkor áttolod rajta. Aha! Kart magát az eszközt. Magát az eszközt. Ez kettő darab egymásban elsikló cső tulajdonképpen. Ó. Oh. Pusztán azért vettem meg, mert éppen volt vadpénzem, és nem hittem az, abban, hogy kettő darab polipropilén csővel lehet kávét főzni, amit 10.000 forint adna hortáskával együtt, és az, az igazság, hogy de. És jó kávét főz az Aeropressz? Én kérkedvelem. Ugyanakkor a kávéhoz a rend, való tanult nagy részével nem rendelkezem. Ja, én se egyébként el sem mondom, ugyanitt, hogy én milyen kávét iszom, úgyhogy akár Aeropressz is lehet, viszont... de ugyanitt. Igen rendelkezik ezzel, és mikronra szeret pontosan kávét darálni. A kotyogós podcast és a tartozó telegram csatorna. Hát gyerekek, én oda időnként csak olvasni megyek be. Ott mindent tudnak a kézi kávédarálásról, <gül> és tolomérővel mérik a mikronokat. Lenyűgöző tudás gyűltött össze. Értem. Én ezen azért úgy magamban kicsit csak göcögök. Nézd, korábban ugyanilyen lelkesedéssel beszéltünk arra, hogy az Apple Watch az mennyire meg van dizájnolva. Ez, hát hogy is mondjam, a kávé darálás Apple Watchairól beszélünk. Nem vagyok az benne az biztos, minden, hogy... Minden mutatja, még a taronyóra is. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez a hasonlat korrektül megállja a helyét minden összevetésben, de értem, amit mondasz, és jó, egy kicsit el tudom fogadni. De valahogy leginkább talán tényleg csak arról lehet szó, és lehet, hogy ez ráhúzható az, az Apple Watch témára, is, hogy nekem mindegy szerintem a kávé. És valahogy, bár ki kéne próbálni, és akkor lehet, hogy meglepődnék, de eddigi kísérleteim csak azt mutatták, hogy én legjobban a rendkívül mainstream nescafe-nak a fogyasztását kedvelem a legjobban, amit, mint köztudott, majdnem a legalja mindennek. Ennél talán csak a három az egyben típusú tasakok a még durvábban szarok. És hogy én, nekem ez jó, ez válik be szemben a szuperkéznős kávékkal, úgyhogy lehet, hogy lehet, hogy nem van a hiba. Erre akarunk kiukadni vajon? Most meg kell néznem mi aznak a helynek a neve, amit ajánlani akarok neked. Margit Híd Budai hídfőjénél a murokkal szemben, ha a murok még megvan, igen. akkor ott van egy kávézó, ahol minden körülmények között mennyire egyszerbe. És hogyha bementem, kérjek hanem... kávét is? Vagy elég, ha bemegyek, kérje, és már is megtérek. Kérje, kérje a kávét is. Uh, na, de derik csük ki, hogy megvan-e. Most valami Kazzetta a nevű dolgot ír ki, a Google az már eleve rossz ír, mert akkor nincsen meg. Ott volt egy kávé, hogy egy Filipino Ficko vitte, és ott azért tudtak olyan kávéket főzni, ami egyrészt izgalmas volt, meg jó ízű, meg eleve jó volt a hangulata a helynek, meg okozott az emberek némi szívdobogást egyáltalán nem vitatnám egy pillanatig se, hogy vannak mindenféle érdekes kávék, meg biztos nagyon jó kávék, és én csak azt mondom, hogy nekem valahogy ezek nem, részben nem okoznak akkora örömet, részben nem okoznak akkora váó mint, de ez nyilván, hát erről én tehetek, nem a kávékultúra. De ezért nem biztos, hogy tehát érdemes megismertetni engem ezzel a fantasztikus kávézóval. Egyáltalán nem biztos, hogy egyáltalán megvan. Nem Kazetta kávé? Nem Kazetta, Barakó volt régen, Török utca 3. Barakó. És gyanúsan, gyanúsan annak a helyén nyílt a, a Kazetta, vagy átnevezték, vagy a franc, tudja mi, a, mi van ott. Mindenesetre azért nagyon kedves volt. Hát a kedvességet, ha legalábbis a fotóknak, amik nem régen készültek ott, megőrizte. A többiről egyáltalán nem tudnék nyilatkozni. Na, nekem egy utolsó hírem van egyébként, amit most nem is olyan régen került ki a internetre, délután négykor. Ó. Oh. Amennyiben van új amerikai nagykövetünk ide kijelölve Magyarországra, már az országban is tartózkodik. David Pressmannek hívják, és azt írta a Twitteren, hogy a családom és én nagyon várjuk a bemutatkozó látogatást Novák elnökasszonynál a családja az két fő és a férje. Mármint, hogy ennek a férfinak a férje, tehát, hogy itt két pasi, és van két, hát ugye elsőre azt mondanám, iker gyerekük, de lehet, hogy aztán az egyik fiatalember egy picit nagyobb, mint a másik, de igen, szóval ez egy csupa himnemű egyetből álló, teljes értékű családnak tűnik. Hát lesz nagy fejvakarás, gondolom. igen igen, igen, igen, igen. A Díjetes Magyar Múzsa azt írja, azt is várják, hogy semmi miniszterelnök helyettes úrnál majd bemutatkozzanak. <gül> Ez nem kevésbé. Igen. Természetesen mondanom sem kell, hogy a, a Twitteren a, a kommentek azok rendkívül szellemesen, rendkívül hosszan éltetik ezt a dolgot. Tehát úgy tűnik, hogy a Twitter ilyen szempontból egy magától értetődően pro Pro, micsoda, mit kell mondani? Pro valamilyen médium. Uh, lgb egyébként nem tele van tehát vannak, vannak rendes ticsességes jobbos trollok, de viszonylag jobban szűri egyébként ezt, mint a, mint a Facebook. Vagy jobban szűrődik rajta. Áha, igen, igen, látom, hogy na jó, igen. Már megint átvert engem a Twitter user interface. No, van -e még bármink? Hát uh, egy biztos, hogy amink nincs már az az idő, ami eltelt, de egyébként nincs is semmi olyasmi, amiről, amiről ne beszéltünk volna. Ugye több kínót mostanában nem lesz, szerintem mindenki bemutatott mindent. Úgyhogy most csak várjuk, hogy nem tudom, mi romlik el a közeljövőben, innentől kezdve. Hát akkor teljen az a rohadt idő. Szerbusztok, kedves hallgatók, valamikor jövünk beszámítható módon a következő hétkötője a tíz napban. Így-így, üdvés, szevasztok is ráadásul. Csáó!